Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. La congelació del programa educat 1 de digitalització a les aules afectarà la futura secció d'ensenyament secundari de Tiana i l'Institut Talassa de, de Montgat. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. La futura secció d'ensenyament secundari de Tiana i l'Institut Talassa de, de Mungat patirà la congelació del programa educat 1x1 de digitalització a les aules. La mesura que afecta els plans educatius dels centres ha generat incertesa entre els docents que encara no han rebut cap notificació del Departament d'Ensenyament. El nombre d'usuaris dels serveis socials ha augmentat un 31% segons dades de la Diputació de Barcelona udi que resumeix les actuacions realitzades al 2009 en ple procés de destrucció de l’ocupació també indica l’increment d'un 45% de les persones beneficiàries de la renda mínima d'inserció. Un 50% de la població practica esport habitualment a la província de Barcelona, una dada que es trasllada a la nostra vila. De fet, t'hi han a sumar cada vegada més esportistes vinculats en alguna de les entitats. Pel que fa a l'esport de lleure, el practicat per més persones és la natació seguida de prop pel caminar. El Centre Cultural i Esportiu Tiana no ha pogut donar la sorpresa davant el líder de la lliga, un Penya Morera, que va demostrar tot el seu potencial i es va imposar els blaugranes per un contundent 0-4. Els tianencs continuen a la part mitja de la taula. Radio Tiana, les notícies del migdia. La futura secció d'ensenyament secundari de Tiana i l'Institut Talassa de, de Montgat patirà la congelació del programa Educat 1x1 de digitalització a les aules. La mesura que afecta els plans educatius dels centres ha generat incertesa entre els docents que encara no han rebut cap notificació del Departament d'Ensenyament. Al tractar-se d'un centre de nova creació i rebre el vistiplau de la Generalitat tot just fa dos mesos, el Cestiana va demanar entrar dins el pla Educat 1x1 a principis d'aquest 2011, L'equip directiu esperava entrar dins la sisena onada, tot i que ara sembla del tot inviable. Malgrat aquesta situació, el director del CES Tiana, assegura que la retallada no afectarà el projecte educatiu en el qual ja ha començat a treballar el centre. En aquest sentit, s'hauran d'introduir algunes modificacions en els mètodes. Ho explica el director de l'Institut de Tiana, Josep Jimeno. No el mimbarà, perquè nosaltres, si volem utilitzar doncs, les eines digitals, doncs les farem igualment en les editorials Tenen tot desenvolupat tota una sèrie de tasques i activitats i aquestes les podrem fer, però, clar, amb projecció en pantalla a l'aula. No se la podran endur els alumnes, diguéssim, i transportar-la de l'aula casa. Hi havia la possibilitat de que passés. I de fet ha estat així, però vaja, jo suposo que en un futur doncs tindrem possibilitats i si la cosa remonta, doncs ja podrem tirar el projecte perquè és força interessant el projecte i estaria bé poder-ho aplicar. El projecte Educat 1 x de digitalització les aules catalanes ja es troba actiu a més de 600 centres, però es preveia que en quatre anys s'estengués a tots els alumnes de secundària i al cicle superior d'educació primària. La mesura de la Generalitat ha generat encara més confusió a l'Iesta que, a diferència del futur Institut de Tiana, ja forma part del programa Educat 1 per 1 i estava pendent de rebre el pressupost per adaptar les tres aules al projecte de digitalització de les aules. El fet d'haver començat a implantar aquest pla en alguns grups d'alumnes dins l'onada 6 del programa podria discriminar altres alumnes que, sembla ser, no tindran els ordinadors portàtils com a eina de treball i estudi. De moment, el centre espera rebre un document oficial de la Generalitat en el qual se'ls especifici quina és l'afectació exacta d'aquesta mesura tant pels alumnes que ja han iniciat el pla com per aquells que l'havien de començar el curs vinent. Sentim el director de l'IES Talassa, Josep Escaramís. De moment nosaltres vam, fer, vam aprovar per al Consell Escolar i per al Claustre adaptar-nos a agafar això de, de l'U a partir de, dels de primer ESO... De que ho estan fent aquest any. Estem en aquesta situació en què nosaltres encara no hem començat, el pressupost no ens ha vingut eh, per fer l'adaptació de les tres aules i jo en aquest moment doncs, no tinc cap altra notícia. Mm, estic esperant que em diguin si és que sí que arribaran els diners o, o no arribaran i no entrarem en això de l'U Tot això ho sabem per la premsa, per la premsa i per la televisió. No sabem res que ens ho a nosaltres. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, no ha pogut precisar si hi ha diners perquè els instituts que ja fan l'1 com ara el Talassa, puguin ampliar el curs que ve al nombre de grups que treballen amb portàtils a l'aula. Els sindicats d'Ensenyament i les federacions de pares d'alumnes s'han mostrat contraris a la congelació del pla de digitalització de les aules catalanes. Consideren que és un greuge amb els altres estudiants i el que més preocupa és que l ensenyament encara no sap què passarà amb els alumnes que van començar amb el portàtil a l'aula ara fa un any.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 Els cercles de comparació intermunicipal dels serveis socials es basen en uns indicadors que examinen els nivells de les competències dels ajuntaments en diverses matèries. En aquest sentit, hi tenen cabuda des dels serveis policials fins a la recollida de la brossa, passant per les escoles bressol o les biblioteques. D'aquesta manera, es pretén conèixer amb una base metodològica quines són les vies més adequades per tal d'optimitzar recursos i aconseguir major eficiència i eficàcia en tots aquells que s'hagin de crear o renovar. Ens dona més detalls el responsable dels cercles de comparació de la Diputació de Barcelona, Miguel Ángel Manzano. Per què hem d'inventar-nos cada municipi? Què s'ha de fer i com s'ha de fer-ho? Si tens al costat algú que potser té una experiència d'èxit. Llavors, el cercle es tracta de mirar-nos i comparar-nos. En el bon sentit de la paraula, no és un rànquing, no és una competició, es tracta de veure qui ho fa millor per poder comparar-nos. Comparar I això és, és, és un dels grans valors dels cercles, i de la cultura que destila el cercle sempre de compartir i de, de canviar informació, és un element principal i està molt ben valorat per part dels municipis. En quin objectiu? Millorar. La millora del servei públic. Aquest tipus d'indicadors guanyen encara més rellevància en un moment de retallades generalitzades en els ajuntaments. Tot i això, les corporacions locals intenten que la crisi econòmica afecti el menys possible a la despesa social. El cercle de serveis socials va començar fa nou anys i en la seva darrera edició ja hi han participat 54 municipis, entre ells Tiana i tres ens locals. En el seu últim resum d'actuació ha detectat l'augment del 31% d'usuari respecte a les dades anteriors. Les dades dels cercles evidencien, per tant, l'esforç que estan fent els serveis socials bàsics per donar resposta a les necessitats de la ciutadania en un context de crisi econòmica on la l'atur continua a l'alça. Per aquest motiu, Miguel Ángel Manzano vol treure'n una lectura positiva. He un cert paradigma que teníem fa uns anys, que els serveis socials era un servei públic adreçat a la gent molt, molt, molt necessitada i que, eh, entre cometes i amb llenguatge col·loquial, només és pels pobres. És els pobres Des de la llei de serveis socials, en els últims cinc darrers anys, el treball que han fet els municipis, el treball que s'ha fet a nivell de tot el sistema de serveis socials de Catalunya, els drets socials és la quarta porta del d'Escar. Generalitats socials que qualsevol ciutadà, independentment de la seva condició, de la seva classe, pot tenir, el sistema públic es dota d'instruments per respondre a aquestes necessitats. El més significatiu dels cercles de comparació intermunicipal de la Diputació com a indicadors de gestió és precisament que, a més de servir com a anàlisi detallat d'unes realitats diverses, incorpora una nova dimensió. En aquest sentit, es preveu que al final del procés es pugui individualitzar cadascun dels casos per tal de millorar i emprendre proactivament accions preventives dins l'àmbit dels serveis socials. De moment, la Diputació assegura que més de tres quartes parts dels municipis participants en els cercles han expressat que l'experiència els ha portat a emprendre millores concretes als serveis públics avaluats amb aquesta metodologia innovadora. Radio Tiana, les notícies del mitjà Un 50% de la població practica esport habitualment a la província de Barcelona, una dada que es trasllada a la nostra vila. De fet, Tiana suma cada vegada més esportistes vinculats en alguna de les entitats. Pel que fa a l'esport de lliure, el practicat per més persones és la natació recreativa seguida de prop pel caminar. Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi La pràctica físico-esportiva a la província de Barcelona amb l'objectiu de presentar una imatge de l'estat de la pràctica esportiva en un conjunt de municipis de la província per tal d'oferir un panorama general dels hàbits esportius de la població així com dels factors que la condicionen. El regidor d'Esports i Joventut de l'Ajuntament de Tiana, Jordi Monturiol, constata aquestes xifres a Tiana on assegura que conviuen a la perfecció l'esport amateur de competició i el de lleure. Hem aconseguit que la participació dels esportistes aquí a Tiana hagi crescut exponencialment i bé, bé, totes les edats, perquè si no recordo malament hi ha curses a peu, i ha sortides per la gent gran... El que s'ha fet és bueno, això que cada activitat la població està fent més esport, més de, de caràcter lúdic, o, o més de competició. Aquí, Tiana, també està passant això. El treball pretén fer un pas més enllà i obtenir una visió integral dels hàbits esportius de la província, permetent un coneixement més global amb capacitat de comparació. En el conjunt de municipis on s'ha realitzat l'enquesta d'hàbits esportius, practiquen esport el 47,5% de la població més gran de 16 anys i una mica més de la meitat, el 57,4% són homes, mentre que el 42,6% són dones. Així, els homes a les edats més joves practiquen principalmente esportament esports d'equip i de competició i troben en el ciclisme la continuació ideal per les edats madures, per acabar convergint cap als mateixos esports de les dones a les edats més grans. D'altra banda, les dones esmenten a totes les edats esports que s'adiuen amb les motivacions relacionades amb la cura del gos, per qüestions estètiques a les edats més joves i per qüestions de salut a les edats més grans. Les entitats esportives de la vila han fomentat la pràctica de l'esport entre els més petits i les clàusules per l'ús dels equipaments o les quotes publicitats per practicar l'esport s'han contingut. Segons Jordi Montoriol, doncs, la crisi no ha afectat la pràctica de l'esport aatiana. Pel que he vist no hi ha una puja quantitativa amb el que són les quotes que paguen cada jugador. Per tant, jo crec que en aquest, més aviat lo que és la qüestió econòmica no, no, no ha sigut una força major perquè hi hagi un descens de participació. No? sinó jo crec que hem arribat hem assolit a assolit quotes on, Pràcticament no podem all o ja no poden tenir aquestes entitats més equips perquè és que no hi ha hores per entrenar. Aleshores de moment això està força, força ben regulat i, i contingut. A força distància de la piscina i el caminar entre les activitats més practicades es troba la gimnàstica de manteniment amb l'11%, el futbol corre la musculació o la bicicleta. La informació local a Radio Tiana. Ràdio Tiana. Notícies. Esports. El Centre Cultural i Esportiu Tiana no ha pogut donar la sorpresa de la jornada davant el líder de la categoria, el Penya Morera, amb què ha caigut per un contundent 0-4. Els homes que entrenen Joan Casado tenien la moral alta després d'haver empatat contra el Cirera la jornada anterior i esperaven donar una nova alegria als seus afeccionats. Tot i a la derrota, aquest resultat ja entrava dins els plans previs al partit, el president del club, en Niceto Riera, afirma que els ànims de l'equip continuen intactes. Els nanos estan bé perquè és, és un resultat ben, que, que ja esperàvem. Cosa, no? La nostra Lliga comença el dimensi que ve. Vale? Que a casa amb el 9 de l'ètic, llavors anem al camp de la Juventus. I aquí és quan comença la nostra Lliga per guanyar aquests 6 partits. Aquesta derrota no té grans repercussions pels blaugranes a la classificació, on es mantenen a la part mitja de la taula, ja que cap dels rivals directes ha aconseguit els 3 punts aquesta jornada. Riera es mostra confiat en que l'equip aconseguirà mantenir-se a la categoria al finalitzar la temporada. Ara portem 25 punts, n'hi ha dos a baix que estan ja com aquell que diu a baix de tot i els altres pues, bueno, estem en 17 punts, nosaltres 25. La permanència guanyant tres o quatre per 6 o 6 estem, estem a dalt. Aquest proper cap de setmana els tianencs reben la visita del Masnou, que es troba a la sisena posició.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 El nombre d'usuaris dels serveis socials ha augmentat un 31%, segons les dades de la Diputació de Barcelona. Un estudi que resumeix les actuacions realitzades al 2009 en ple procés de destrucció de l'ocupació també indica l'increment d'un 45% de les persones beneficiàries de la renda mínima d'inserció. Per saber-ne més, parlem amb el responsable dels cercles de comparació de l'àrea social de la Diputació de Barcelona, el Miguel Ángel Manzano. Bon dia, Miguel Ángel. Hola, bon dia. Doncs unes dades força espectaculars. No? Un augment del 31% l'any 2009, coincidint precisament en aquest procés de destrucció d'ocupació, com comentàvem. Sí, sí. Eh, L'efecte de la crisi econòmica, de la destrucció de l'ocupació de i de, de les dificultats que passen les famílies s'està ressentint molt en els eh, serveis socials municipals. Eh, és la finestreta més a prop dels ciutadans i en cas de acudeixen a veure quins ajuts i quines prestacions poden ajudar-los a, a portar aquesta situació. Això ha fet que un 31% més de persones hagin anat als, als serveis socials municipals. De fet, els cercles de comparació intermunicipal dels serveis socials es basen en uns indicadors que examinen els nivells de les competències dels ajuntaments de moltes matèries, no? És a dir, que tant de seguretat com biblioteques, això s'amplia en molts àmbits. Sí, és un projecte transversal de la Diputació de Barcelona en el qual s'intenta ajudar als ajuntaments i els municipis a millorar la seva eficàcia, al seu servei públic als ciutadans en molts dels serveis que tenen de competència obligatòria. Sí. Nosaltres des de l'àrea de benestar social ens encarreguem de la part dels serveis socials municipals que segons la llei de serveis socials eh, correspon als ajuntaments ser la porta d'entrada dels ciutadans als serveis socials del sistema de serveis socials de Catalunya. I tenen una sèrie de prestacions i una sèrie de competències directes als ciutadans, com poden ser els serveis d'atenció domiciliària, el centres oberts o les prestacions econòmiques, socials d'urgència, que... Eh, presten directament als municipis. La millora de l'eficiència i l'eficàcia en aquests aspectes són els que busquem amb els cercles de comparació. Clar, això té una doble lectura, perquè d'una banda es veu que els serveis socials de l'àrea de Barcelona que examina la Diputació doncs, funcionen i la gent en fa ús, però de l'altra és saber fins quin punt els ajuntaments aguantaran una situació que sembla que un augment no? a conseqüència de la crisi econòmica. De moment, les gales de 2009 i que pensem que de 2000 es confirmaran és que els ajuntaments i els municipis estan fent un esforç molt, molt gran per aguantar aquest sotrac que, que correspon a les seves eh, finances eh, suportar aquests serveis. De fet, eh, una de les dades que analitzem és el pes que tenen els pressupost en serveis socials respecte a la resta de, de, de, de serveis a l'Ajuntament, la despesa que té en global, i mentre els pressupostos municipals en, en el 2009 es van estancar o van decreixer una miqueta, i en el 2010 creiem que van descréixer força, fruit de la manca d'ingressos i de la manca de transferències d'altres administracions, els serveis socials municipals han crescut. Han passat d'un 3,9 a un 4,4. Què vol dir? Que de cada 100 euros que gestionen l'Ajuntament, en el 2008 els serveis socials gestionen 3,9 i eh, en el 2009 4,4. Sembla molt poc, però davant de les magnituds de diners hi ha aquesta doble tendència. No decreix, sinó que augmenta en pes i Eh, aquestes mínimes dècimes són molt importants en quant als diners destinats a l'atenció directa als ciutadans per tant, els municipis estan fent els deures estan destinant més diners i posant recursos malgrat, és veritat, que hi ha forces dificultats estem un, en entorn tota una situació difícil per la manca de recursos però aquest servei directe s'està aguantant. De fet, els serveis bàsics, de moment, sembla que no han de patir els ciutadans en relació a una retallada major. De fet, en els últims pressupostos, i d'aquí tirant és un exemple, en serveis socials han incrementat. Per tant, en aquest sentit, suposo que també en feu una bona valoració, no? des de la Diputació. Molt o sigui, ja el deia abans, eh, els, els, els ajuntaments, els municipis estan fent els deures. I no només eh, en l'aspecte més lligat a la crisi o a les dificultats econòmiques, eh, estem en un entorn legal eh, en el qual ens han vingut en el moment més difícil, podríem dir, dues lleis que generen drets als ciutadans, drets subjectius molt importants. L'altra gran és la llei de promoció de l'autonomia personal i de dependència, en el qual els ajuntaments són porta d'entrada i a vegades tenen que cofinançar part de les prestacions i també veiem en els cercles que aquestes prestacions s'augmenten. No ha hagut eh, una tendència a destinar diners de dependència a prestacions econòmiques per, cada, per, per, per la crisi, no. S'ha fet front als dos reptes. Els el serveis lligats d'ajuda domiciliaria lligats a de dependència han augmentat i han augmentat les prestacions econòmiques i altres partides con la mateixa estructura del servei. Per tant, en aquest nivell és en tots els àmbits que hi ha una millora per als ajuntaments i una posta decidida eh, en, en front dels problemes dels ciutadans per part dels municipis. D D Això els números ho diuen. D'altra banda, perdona, Miguel Àngel, eh, també el, el fet que en molts ajuntaments s'estigui doncs, reclamant un millor finançament, suposo per fer front de cara als propers anys també doncs, la necessitat que tindran d'incrementar aquests serveis bàsics, perquè si ve cert que són bons, eh, caldrà gaudir d'un millor finançament per seguir ampliant no, aquesta oferta. Indudablement. Eh? Alguna vol dir que hi millora, que el reptes siguin tots assolits i, i, per tant, hi ha cobertures que els ciutadans tenen dret subjectiu o que és una necessitat imperiosa que, que cal millorar-ne i, òbviament, el finançament. I ja aquest finançament és un repte pendent dels municipis i des de les associacions municipalistes, tant l'Associació Catalana com la Federació Municipal de Catalunya, en l'àmbit general del finançament municipal però també en el de serveis socials. Eh, eh, es necessita d'un millor finançament el qual no vol dir que també s'hagin donat passes eh, en aquest sentit unes altres dades que també en cercles hem vist és que el finançament extern el que eh, aconsegueix en cada municipi de, de la Generalitat o nosaltres mateixos la Diputació o d'altres organismes ha crescut en aquest exercici 2009 sense arribar al que seria desitjable que segons llei hauria que ser que dos terços del finançament en serveis socials, que es produïnguessin de l'administració eh, supermunicip, supermunicipal sí. i un terç de la municipal, en que encara no arribem, estem a, a 50, però ha hagut un creixement important del del finançament exterior. I és un repte. És un repte eh, per bons serveis necessita el finançament i aquest finançament els municipis es troben en dificultats en aquests per obtenir-los i necessiten del recolzament. Estem en el bon camí, però no s'han donat, tota la, no s'ha assolit tots els objectius que s'han assolir. De fet, una altra dada que ho constata és aquest increment del 45% de persones beneficiàries de la renda mínima d'inserció. Mm -hmm. Una altra vegada, un bon mecanisme, però també lamentar que cada vegada més gent s'hagi d'acollir això és que alguna cosa no acaba d'anar bé. Òbviament, tenim una destrucció d'ocupació molt alta, tenim un índices d'atur molt alt. A més a més, una de les coses que també hi ha els cercles és que eh, si el, la, la manca, l'atur està molt més present en aquesta àrea eh, metropolitana, que són la majoria d'Ajuntaments que, que formen cercle de la conurbursa, de la conurbursa urbanització de Barcelona. Sí, eh? Tenim un nivell d'atur més alt i, òbviament, això no funciona. I, òbviament, tenim un sistema de protecció que, eh, com és la renda mínima d'inserció o com poden ser les mateixes prestacions urgents per a aquelles necessitats que presten l'Ajuntament, que, que han crescut molt. Han crescut perquè hi ha una necessitat i els ajuntaments el que fan és millorar la seva capacitat de gestió, atendre cada vegada els ciutadans, a base a les prestacions i els instruments que tenen, que són la renda mínima, i les prestacions socials d'urgència, que en cercles no les, no les estem eh, mesurant en aquests moments encara, però són una eina econòmica molt important dels ajuntaments per eh, donar resposta a les necessitats molt predentòries, d'alimentació, d'habitatge, de roba, estem parlant d'això que tenen els ciutadans de cada municipi, i en aquest cas, en aquests dos últims anys, els, els ajuntaments... I la mateixa Diputació hem fet un esforç molt important. La Diputació l'any 2008 va dotar d'uns fons extraordinaris de 6 milions d'euros als ajuntaments de la província de Barcelona per fer front a aquesta, a aquesta, a aquesta necessitat. Aquest fons es va, es va tornar a donar en el 2010 i creiem que és una eina imprescindible per als ajuntaments per fer front a aquestes necessitats. De cara a les properes subvencions o a les properes ajudes que es donin, pot també patir alguna retallada en aquest sentit, o la intenció és continuar-ho augmentant? Això, en cert cas, no, no, no, no ho dominem. Eh, a veure, la Diputació de Barcelona continua mantenint el nivell de finançament possible màxim que pot amb els municipis eh, és la seva missió i és la seva, i és la seva raó de ser, estar al seu costat, treballar en xarxa, crear eh, sinergies, crear coneixement i a possibilitar aquests salts qualitatius, com pode ser aquest que explicava, les prestacions econòmiques d'urgència, eh, en aquest sentit, Eh, durant el 2011 eh, ja s'ha fet la convocatòria, i ja n'hi ha el finançament compromès amb els ajuntaments i s'espera mantenir el mateix nivell de suport que es va donar en el 2010. Uh -huh. Ara anirem a altres aspectes dels cercles de comparació intermunicipal dels serveis socials, uh -huh. però en tot cas, eh, recordar-ne un específic, perquè en aquests cercles també es tracta, entre d'altres, el tema de les biblioteques com a servei que s'ofereixen sí. en els municipis. Aquí, Tiana, sí. tenim la biblioteca de Can Baratau, a eh, la setmana passada es coneixia unes dades de satisfacció dels usuaris i unes dades que es comparteixen en altres municipis. No? Potser les biblioteques són un de l'exemple que, que en els últims anys s'ha doncs, anat incidint, s'hanat treballant i cada cop la gent s'ha doncs, anat fidelitzant amb aquest tipus d'instal·lacions perquè el creixement tant de les activitats com dels serveis que es presten a la biblioteca ja va molt més enllà del que és el préstec de llibres. Eh, sí, sí. Sento no ser sé, un expert en el tema biblioteques. En eh, eh, la Diputació tenim una altra àrea de cultura que sou més experts, però del, del que coneixeu de, de l'intercanvi, els meus companys, la Biblioteca s'ha desvingut, un, un centre, un pol d'animació cultural i ciutadana molt, molt important. Però aquí jo crec que un element molt, molt, molt important d'aquest tema i de molts de la Diputació de Barcelona és la xarxa, el concepte xarxa. Eh, són els ajuntaments, mitjançant l'intercanvi de coneixement, mitjançant objectius comuns en la xarxa, els que Creen eh, aquest model no? i els que permeten crear serveis públics de molta alta qualitat molt utilitzats pels ciutadans, molt utilitzats pels ciutadans i que permeten assolir cada vegada més d'una col·lectura més necessitat. Siúria és un exemple, eh, posant-hi coneixement, posant-his recursos, treballant en comú i treballen en xarxa, tots els dindinais de, de la Diputació es crea un model que té aquest èxit. Uh -huh. altres uh, conceptes que també es destaquen en aquests cercles de comparació, com ho comentàvem és que no només uh, s'apunta aquest increment del servei sinó que també doncs, és una bona eina pels municipis per dir escolta, doncs, aquí hem de millorar o aquí hem de crear un nou servei, és a dir, aquesta xarxa que comentaves ara mateix ah. també entre municipis, no? quan es fan aquests cercles, és a dir doncs nosaltres, ostres, hem vist que un municipi que hi ha al Vallès, per exemple, doncs, uh, fa una cosa que nosaltres no fèiem i aquí es doncs, podria començar a adaptar. Per tant, és també una bona eina això dels cercles, doncs això, d'intercanvi entre municipis per copsar quines són les opinions i quines són les accions, sobretot, que, que es fan. Clar, és que has anomenat els dos valors principals dels cercles, la comparació i la millora. Sí. I la millora, són els dos grans valors. Eh, per què hem d'inventar-nos cada municipi, què s'ha de fer i com s'ha de fer si tens al costat algú que potser té una experiència d'èxit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 la millora del servei públic, la millora de la qualitat, perquè no les petites canvis interns de processos, de procediments i de millora d'indicadors que volem atacar individualment cadascú, al final és que s'assoleix un servei de qualitat de cara al ciutadà molt millor. Molt millor I aquest és l'essència dels cercles, la comparació i la millora. De fet, tres quartes parts de 54 municipis. Clar, es diu aviat també 54 municipis que participen en aquests cercles són el 75% de la població, representen el 75% de la població de la província de Barcelona, si excloem la ciutat de Barcelona, que, que és un altre nivell, no? Clar. Sí, sí, és molt significatiu tant al nivell de participació quantitatiu que tenen els municipis, perquè donen una idea molt, molt, molt acurada, pel nivell d'intercanvi que tenen i, sobretot, pel nivell de fidelitat que tenen eh, eh, dintre del cercle. Eh? És un element que els municipis el, el, la interioritzen en el seu procés intern de millora i any, tres anys, van participant i, i participant de l'experiència. Hmm. Sembla que hi, ja durant la crisi econòmica moltes dades negatives, però nosaltres sempre intentem també eh, donar-li un toc més més positiu. En aquest sentit, eh, el fet que incrementi un 31% el nombre d'usuaris no ha de frenar de cara a la recuperació que s'apunta al 2013 segons a quins municipis hem anat fent la, les qüestions. S'apunta pel 2013 a una, una recuperació, però en tot cas tot el que s'ha anat fent durant aquest període de crisi econòmica incidint en això dels serveis socials i en el qual agen beneficiant no carregar-nos-ho de cop, no? També, després? A veure, no, no, no és l'espírit dels serveis socials que necessita el país en aquests moments. Hem canviat un cert paradigma que teníem fa uns anys, que els serveis socials era un servei públic adreçat a la gent molt molt molt necessitada, i que eh,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 a nivell d'autonomia personal, però no molt gran, a nivell de necessitat econòmica, a nivell d'unitats relacionals, necessitats socials que qualsevol ciutadà, independentment de la seva condició, de la seva classe, pot tenir, el sistema públic es dota d'instruments per respondre a aquestes necessitats. A aquestes necessitats. I aquest és el públic dels serveis socials del futur, qualsevol ciutadà, no aquells que abans estaven catalogats com, com els pobres o com els ciutadans que ho necessitaven. I això, la crisi, com si haguéssim estat un un entrebanc o un repte o una oportunitat que hem tingut, que hi lidiarem en aquest, temps, en aquest temps, però no amagarà aquesta voluntat dels serveis socials de ser universals, de que tot qualsevol ciutadà tingui resposta a les seves necessitats més grans o més petites. I després de la crisi, les oportunitats s'han de continuar mantenir. I des de la Diputació som molt optimistes en aquest aspecte. Estem posant les bases d'un sistema de serveis socials fort, i que cregui benestar els ciutadans. Doncs ens quedem amb aquest missatge, perquè em sembla que és el més positiu que podíem tenir. Ho hem parlat amb el responsable dels cercles de comparació de l'àrea de benestar social de la Diputació de Barcelona, el Miguel Ángel Manzano. Moltes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. Adeu, bon dia. Bon dia. L'entrevista.